ولا الذين واهوا الذين لا ولذين اتتبعوا غوالني الذين بالي ولا تتبعوا الذين ولا تتبعوا احوا الذين انه بلا اخره شيما نرود پرز اخرت ماندي او هم بربهم او دي د خپل پروردگار سرا يا عدلون برابرای غیر الله په استحقاق ته وندو يه توقلاي او د بندګي او دا چې کوم دې کنا نا شوکلی ہا دم مل د پاره بچره غلال کړو نه نه دا به شي اپروند اغم مل مستعج دم مل د پریشر غلال کو دویګې لاہوری رحمت الله علیه په وی شهدار او کوچه کمرادله د کنه چې قلت تعالی او تم احرم ربو کوم علیکم دا د اهدیناس شراط المسطقیم تفسیری مکمل په د رکو کې بیان دی قلت حضرت مبارک وایا جتالو تاسو راشه اتلو چې اوللم بيګي وی کسوک محرزد و محرز د حضور مبارک گوری نو دا دری آیتنا مبارک تیو گوری دری یا لگا پی کر حافظیم دی, دی وغیرہ کسوک محرزد دا پی گی کنا محرزد دا سحیف دا رسول الله گوری نو دا قدری آیتنا مبارک تیدا سدم محرزد دا سحیف محرزد صحیح پدر رسول اللہ دا دا مانا دیجی پدر پیشوی جی اہا رکھا ہے وَمُحَرْزَدَ وُسِيَتَّ رسول اللہ کو گوری دادرِ ایتون دی پدر ایک مراقبہ اوکا سمجھوئے محرزد و سیتا چا حضرت و سیت کر دی پیفاغی مور لگو لی دی اقدیر دادرِ ایتون دی حافظ امنہ کسیر داری کر دی, دی. اغه ماهران دغه د دې الله پسته یاد کانسه کمالی کړی ام محرزه د وصیت نامه د رسول الله وکړه حضور مبارک د کړه درې یات ندی اغه د قل تعالی او تعالی شای اتلوچت قول ولم ربکم اغه حرام کړی دې بتا سو باندې رب تاسو اغه د دې رازي الله تشکو کلمذ الله ورسدا سر د دایدا انت اګنه زګه چې شرک حرام دی کادم د شرک حرام دی شرک ها شرک اچھا حرام کړی دی شرک حرام کړی دی شیء ا چدا شریک نشي د الله صلی الله علیه و علیه قوم ريګي کنه مسرادا مایا موبل والدین د حقوق الله ښا اووبل والدین اب اکسنو دین او, او, او اخ شنو بل والدین نه احسانه پیږ او د خپل والدین سره چې کوم دین شو دا سقوه او احسان کوي راځي او د دینه حرمت ایزه معلوم شو کنه څومره بلار ته به ایزه وبسې حق دی اولنیا یاک د حق ذکر شو غره الله تشکو بی شیء حق ته و وو او بل والدین احسان به حق او ولاتقتلوا اتا سمو وجنه اولادکم فالاولاد من املاق بيجي دوجد خوف فقرنا نميلو تاسو موقدمه کې من املاق خشيت املاق دوجد دوجد اند سنه د فقيرنا د دې وجنه موتا ولي نن نلتقوكم موږ تاسو ته رزق ورکو او اياكم سلورم خبره چ په دې آیات کې منيدا ولا تقرب الطعاش تا سمني دي دیکې د بهایې کارونتا لکه جنقوا ماذ حرمنها او کې د بهایې کار نحکاری او ما بتون او کپټی دتجه آیې دې دې کې پکر کوا ابو حیان وګیرا او وی دې کې دې خدای پاک دا سوي چې ولا تقرب الفحشا لا اوګد لپځې نقل کو دا شنو چې ولا تبحشوا ها ولا تبحشوا فحشمکوي وی دې کې مبالغه ده چ په حش قبول پرې ده چې دې زيته اما نه دي دا مبارکه ده کنه دي ها په کولا پرې ده هغه چې زه هی او بطني او ولاتقتل بينزم بينزم چې چې په دې آیات مبارک حرام دي هغه دا دي چې ولاتقتل النفس التي دا سموج نه هغه نفسه حرم الله چې الله حرام کړ الا بالحق مگر په حق سره مسلمان چې وجدي کیږي دماغه ته د وګوري او احسان د ابو پیا عبد الرحیم پیږي رد او قتل د نفس معصومه بس بل و چې مسلمان د مرګ نشته د تقدری دي حضرت قشوی د رواخل بخاری صدی علاقا زنا بادل احسان صدی زنا اقلا او دی محسن دی قوری عبان دی اصف دی مرکی رجم مرکڑی کی او ردتو بادل اسلام مسلمان دی دی مرتج شوز پیدا پرید بس وجنی او برچر دی قتل دا نبس ماسومہ بی گناہ انسانی وجری دی دی بفق احساس کو بس دا قدری وجی سلورم میں پکی ننر اولئے گیوگل صلیب کارا بل پکنزلو مجی اگر و تا کنزلو کلو چطا اگر وصر اوالا پدیم بوشت اگر پدیم مرک نشده مرک پا دادریو خبرو دینا ایلا بالحق که دادریسو دن اوزان لکم لا مذکور چده وصوان کم بھی بیگی حکم تاکیدی کبھی تانسو وصیت مطلع که حکم تاوی که تاکیدی تاکیدی حکم تانسو تا بې هي به حبزه لعلكم تعقلون چې تاسو پوه شئ او دین کارواله چې دې کې ځمانو نقصان دې پیدا دا او په دې درې میاثم بارکه هغه کې پینځه حکم شو په دې میاد کې اوس وګوره چې په دې کې شو دي حق روان دي ولا تقربوا مال اليتيم من دې کې چې مال دې یتیم تا الا باللتی مګا تا سره یا اسنو چې هغه دې چې ما په هي تسمير مال وی لمیه په دوه مې پارکی چا دمال لد د دی چې د بهاني ول تجارت کړي حتی یبلغه تر دې چې اور سيګه دا, دا پل اشبد پلیچکم دې وې کې طاقت او قوت او چې یعنی ایسا چې دې مختلف شو مختلف شو حتی ایزابلغون نکا کنا نبا و تمال ورکې فل طاقت اور شو په خپل مټو په خپل باندې و کی او با ان فول کې خبره د پدایېت کې او پر ورکوي پیمانا پیګي کنا پیمانا پر ورکوي اول اسو میزان او طلب پر ورکوي بلکه سپه انصاف سره پیګي او رازجي بس اندازه خبره چې اصول کې لیکلي دي چې مسئلې پیګي پتون او په پیمانا کې درې سوم مسئلې دي درې پر ورکول شري پر ازدي زکات قداي کرا او وقل كيلول الميزان کم ورکول حرام دي ولا تبحثوا الناس عياكم او زیات ورکول جایز دی ولی قران کریم په دې کې سبيلي ندي ده په دې کې چب شو نو معلومه شو چې سکوت په موزي د حاجت ال بیان کې داروا دی ها سکوت په موزي د حاجت ال بیان کې مسلم ثبوت کیدلی دی ناروا دی او د ته قران شریف چب شو معلومه شو چې جایز ده په دې کې کوي دا یو قبل مسخدہ کولې خان چې چې سکوت په موضوع بیان کې بیان دی خبر بل خبردا د داسې وایم سکوت په موضوع د حاجتی ل بیان کې ندي ټکو ندي او دلته چپ شو نو شو شوه چې حاجت ورته نشته نو حلال دی نو ور کولې فتنه دی بلکې زیات ور کول جایز دی اگر کې دا بزوکانه ديما د پکادوکان ډیر ورکی دي کم ورکی دي دل دي وردی نو دا مت نه دي په دې هغه خپل کاروبار پېچلې دا پروان لري هداې کړي کړي دي شاسې او تاجر دي اخره کې دا هکې وغه تجارت کړي او دا سر د مننده صاحب بلت او ور او دا کبا په او دا که شی دا ورکی پروان لري دغه باندې کاروبار چړيخه دا جائز دیکھنے دقش ہے دید نو اللہ روزو جلال پرمائی جلانو کلیفو خیدکو پتھے کمی او زیادی راگی پاگی اللہ تکلی پنگی لانو کلیفو مانگ نم کلیفو نفسا یو نفسا اللہ غصہا مگر پا قدر دا بردانشت نفس پا قدر دا طاقت نفس او دا اتم حکم دے ویزا قلتم اور کلیچتان سو خبر کوي په حکم کې یا په غير کې نفاعدلو نو عدل کوي پرشتيو سره پرشتيا وي نارشتيا تقه عدل له او بل او كانه اگر مخول د مخلهو يا مخله علي ز قربا خواند خپل بلې وی راغه پرموقه دخره پرموقه نه هم حکم و به عهد الله او په ودوت خوده لکن نظر وغير شو او فو پاغه وقو کوي عرضه کی خبر راځي ګورخان ظاهرکم اسواکم به لعلکم تذکرون چې دا سونه سيادت قبول کړي او بل وان هاذه هاذا او دا مذکور احکام ګور احمد الله علیه وسلم چې دا صراط مستقيم تفسیر دی هغه ددی وجنبی چې وان هاذه دا مذکور احکام چې دی صراطی د لار زمادا مستقيما چې نه غد کو کواله پک ما استل کا عشرت کاملہ فتتبعوا هداه تابشے او راته تتبعوا سبل اته بدی دالم کوي د مختلف لارو فتفرقت زمير چاتنا جيدي مارکه ها فتفرق بكم فيج فسجداب كي متابعه مختلف لارو بكم تاشل ر عن سبيله دلالت خداینا متابات فتفرق تفرق يتفرقوا تفرقا يتفرقو جدا بقي اتباده مختلفو لارو بقم تاسو لغا ان سبيل دني غلارینا او زالکم سواکم به تا تحمتا کی دیک ی الله تعالی پدی لعلکم تتقون دې د پرچتاس پرځان جوړشه الله په دا کلمه دا بار د شوما د ترتیب دا ورنه کوي قران یعزیم دا تورانت مخکې دی مخکې ثم اتاي نادیم ورکا نو محمد رسول مبارک دا کتاب تمامن د پاره د پوره کولو زکه د دې د پاره می مبارک چې پدې نه کوکار باندې یامت پرشی احکام د دین و تخकारे کی او تفصیلا او دا تورات مبارک بیانو وو لکل شی د پرد ارشه چاغه تک پدین کې حجر پر وته دا څه ژهه چې پدین کې وتا حجر او هودن او دا هدایت او رحمتو دا دې را هدایت او رحمت دروازه فېګی کنه او لعن له همدار په دې چې دا بنی اسرائیل ملکای ربهم په ملاقات تخپل پروردګار باندې یو یقین او سادی او هاذا نا کوان یذیم چې دې کتابن کتاب عظیم شان دی یو عظمت انزلنا همغه ناظر کړی دی بیم مبارکن برکت والا دی د دې دی کتاب دی راځي نفت تبعوه پس دته د دریو کې ولی چې مبارک تی متابعت داری پکان تک کنه دا دریو عمل کول سره وتقوا او وزن او ساته د مخالفت قرآن یزمنا لعلکم ترحمون دته په پاتې پتا سورحم کرشی پیتبه دا قران او ان تقولوا لا تقول انزل الله تقول قران عظیم د دې لپاره درښو لري چې تاسو اونو وایې په قیامت باندې کوئی کنا د دې لپاره تاسو بوابه لا ان تقول د دې لپاره تاسو اونو وایې چې ان کتابو تا کې نادر شو پیګی کتاب آسمانی کتاب الاطائف ایتاینې په دغو تایپو باندې چې یو د یوهودو د یو د نسوارو دا من قبلنا نو کتابونو مراجی ته مشهور پکې دی دا تخصیص مینا بر دی من قبلنا زموږ نړو به او ان کننا دا ان مخففان المشقل دی او تاکید سره کنوا و منګه اندراس دیم پیګی دکنا اتاګران د درس تدریس تاګینا لغافلین بے خبرو سکے جد من پجبنو او تقولو آیات دیدہ پار چتا سونو بے چلو اننا انزل علین الكتابو کہ چتا نادر شویو پا مقبان قرآن عزیم کتاب اسمان نا نلقن نا وی احدا زیاد پا سمالار من ہم دے یہودو دا نصواراونا زکر دا منگا ذہن کے جودت دیر دی او یہودو نصوارا چا دے نسریع قپدین کې کمدوری دي. نو فقط جاکم تاکیک سره چکنده راغلی تاسو راغلی تاسو ته بیینتون په یی کې کنه حجت واجه ها چر غذر پېش نه کړي دا پاتې جاری ده غذر مېر ربکم اول بحودن په یی او دا قرآن یزیم مبارک راهنمایي کوي شراطه مستقیمتا او رحمتون او دا قرآن یزیم رحمت تی د عامل خپل لپاره نو ومن اجلمو سوک دې ظالم دی مې من کتبا دا غشان نشپت دروګیو کو بیا ایت الله ایتونه ته او وشو ده په ان هاوداګی نه ایراز کو سند ذل الدین زرد چمو بجداور کو ان کسانوتا یستيفون چدي ایراس کوي ان آیاتنا دایتون دا زمینا ور بو کو ته سو الا عذاب دې عذاب او دې خراب او سخت عذاب بما کان یستيفون په ژوب دahre باندې چې دوی به خلک منه کول دلارې د خدای اللہ پا کوئی چھل ینزلونا دا تقذیب کون ان کی انتظار نکی ینزلونا پا مانا دیان تجرون دی دا, تقز... دا احلی دا تقذیب کون کی مقذبین انتظار نکی الا ان تأتیهم الملائکہ مگر چلاش ته ملائک دا پار د قبض دا ارواح ہو نپدی وقتی ایمان مفید دے کہ غیر مفید دے کارا مد دے کہ غیر کارا مد دے. کارامت نده او یعتی ربکا او یا راشی و تعذاب ده پروردگارستان په پحین ده عذاب کی ایمان منظور ده بیانه ده منظور او یعتی او یا راشی او یعتی راشی بعض ربک بعض آیات ربک بعضی نشانات تا پروردگارستان چه تلوع الشمس من المغرب چه راختت دن مردی دا مغرب نا فیقی او دا شپچې دې کڼړې روغدا نو دا نو اپېږي کم کسان چې تهجدت کوي نو اموس د شپې کوي نو یو اړ یو کیږي چې راپاسي بابا را بیا وو کی بیا وو کی بیا وو کې سوچو کوي او بس په اخر کې باندې دې طرفو کیږي ا دا زمانہ د چې بس توبت د توبه دروازه سچو دا بند شو د دې نوښتو نه د ایمان منزور دی او نه دي چوکفر منځو په یوه کې کا مڅاد کفر د دین استو خدای په دې کوپر نیول لګي او په ایمان سره ورکې بس خبر خبر دی نه داغه وخت په دین دا شپه خدای ودی د قاعده وې دا علاليه مې رب باندې کوڅوګو د دینه قبل وباسونو دی بس مې یو ځکه دې بشو او هیڅ کوڅوګو هم وماس نو بيش. په تاغه وخت کې خوګه او ایمان منزور نه او یاتیہ نہ حدیث کی رخہ چھ باو آیات ربک و الشمس من المغرب نہ حدیث بایندہو کنا نو خدش دیم چھو گمن یقینیات تو کہ رگی گوجی یوم یاتی فکمر باندرا چھ باو آیات ربک نلاین تو نہ پبن اور کیوار کھا یو او یو فاسق دی پس دوان درن ترکی دی یو کافر دی نو گناہ د کفر بل فاسق دی تو وو وسیله سره د ماسيئت نه مرزا لا ينفع نفسن نو پرد د ورن کی یو شخص تا ایمان داغي اڅه شخص او نو د دې ایمان د منځري کی ووره او کسبت او یې دا کسبت پچاتتي لم امنت اتتي لم تكن کسبت چ نوی ویتان پس ته د ک سب په پد ایمان کې خیر واهت ندعاسی توبنا پی ندا ندا کافر نه پی را بده ندعاسی توبنا پی او ندا کافر را دې اولین تجلو توا توی چتا شین انتظار کوي یو د دې اوقات ته ان من تنتجرون منګه انتظار کو الله رز جلل فرمای چې ان الذين فرقو بېشکه اغه دسان چې دوی ټوټي ټوټي کړې دي باره پاره کړې دي دین خپل پاره پاره کړې دي دی دی دین خپل او وکانو شیعن جمعت شیاتوندا او دوی دوی مختلف پاپو والا مختلفو فرقو ولدي لست منهم تنید دینه پیشه په یو شی کې ته د دین نه نه د دوی د اعمالو تاپوستا نه د دې د بدو اعماله ته بریجو زمای د دې د کار پکې د آیات مبارخه انما امره ورقه ترجمه کوم یکن امر د دې اله الله داسپاره لشوې د دا خدای ته ثم او به د دې لله خبر ما کان یا پاول چدي کم ما اپا کول ها آیات مبارک کې حسین بسری صحیح نام عذب دی چه نام پر رقو ان اللذین پر رقو دینهم چه دی نام عشرقان دی چه مختلف پارتح جوڑی پریگی او عبداللہ ابن عباس صحیح ویو چې مراد ددین چه کم دینو صدی او چه مراد ددین یهودو نصوارا دی چه یهودو کزان لپر کی دی پنصواراو کزا دی عبداللہ ابن عباس صحیح تبشیر دی او ابو حریح سے بوئی چه ان اللذین فرقونا مراد مبتدع مراد دی بیدعاتیان تینا مراد دی چه اویم پا دینکتپریتی غردوری دیکردی لادری مذہب و شوخان لست من هم بیشه تن اید اویم پایو شاکی یعنی متبداری اے چې کمي یو سريب بدعت نه ځان ساتي د دې مبتدي د بدعت نه ته بری او ځمې چتاپی او ورت کړی خپل کار وکړه انما امرهم یقینا چې د بیسو اغاکار د ویچدي د دې اهل بدعو پس راځا اغاکار د ویچدي الا الله داس په لښوې د خدای ته شمونه په مکان یو پلو الله په کوم منجا اب الحسنتی شا چرات کو کو میدان هشر تا پنجيکي ينه نيكي کړي را كونيکي ترغه پر ساتري ته چې ميدان هشر ته ورنه اسو پيشوي وګورا وي دا زموږ استادان ووي چې خدای دا سين دي ويلي چې من تعلن بالحسنتي چا چنيکي وکړه نه نه گنده پرتي نيكي کړي خوا پريا کې تلي نه الله وي چې من جاء ام الى ميدان الحشر بالحسنہ چې نې کې وکړله پاتاله <سؤال> مرته مګولان شي بیا دولې سان دي د دې پسینه کې ټولو مر ساتل ګراند دي ويګي من جاء هغه چا چرته وګو په میدان حشر ته راګي نو ناقل درجه جدا ده شددته پر अश्व ام صالحي ويګي جزاد کو دا ناقل درجه زائد له حدشته دګه من جاء اور چا چې راته کو کو بسئیه تی پیوی گوناسره نو یو دا په فلا فلا جزاء جزاء بن شور کړی دتا الا مصلحه مگر برابر په برابر یو پیو اې احتمال پکې دا خپل مشتا کې نشتا وای او هم لا اجلمون ادیب ان بظلم نکی کی پټیل قل تو اج اننی هدانی چې بشکما ته هدایت کړی ستا صبح دیدین پسې نژما رب إلي صراط مستقیم دا دیناً لازا سرات مستقیم نبدل دی دیناً قیمًا شاہ الدین محکم دی او مستقیم دی چو کوبان بکی او ملت ابراہیم بدل من البدل لازا بدل نبدل دی دیناً دیناً قیمًا سدی چو ملت ابراہیم آل احانی دی او وما كان من نمشتکین قل ان سلاتی اللہ پا کوئی تو اتو ایا چین نسولاتی تاکک سرا عبادتی بدنی زمان دا توحید پی الالوحیت تے او نسکی او عبادتی مالی زمان یا بلی عبادت او محیا یا جن زمان محیا یا سیسے قدر او ماماتي دم سر دي او مر د ګمار الله الله الذي رب العالمین دي لا شریک له نشتر شریک تلنا تنا د پر دی سینو کی و به ذالک امرتو او په دقس با ما مذکور باندې ماته امر شوی دي و أو ان اول مسلمین او ز اول د گرد نحادین د دی امت نده که چ عرب پیغمبر په اول امت اول مسلمانې قل لا توحید پر ربوبیت ته ان صلاتي و نسكي دت اغه کمته اچو توحید فی الاولوهیت ادي توحید پر ربوبیت وی قلت وایا غیر الله ابغي ای بیت خدانه ترقم ربا تعاز او پر بردیگار او و خربو او دا الله تعالی رب د ارش شیدی دگی مالک او ټول عالم مملوک او مملوک د مالک نسی کے دے اولا تکس بکلو نفسن پہیگے نکس اب کئی حر نفسو پہیگے یو گناہ الا علیہ مگر ضرریم دے نفس تا اولا تذرو نازجی اولا تذرو او نشی پشاکولے اولا تذرو اولا تحملو نشیورے اہم وازرتن دا سپتا موصوب محضو پا دی نفس وازرتن یو نفس گرانگار وزرا نفس اخرى او خامسی پتا پیگی اغا پیٹی دو گنا دا بل نفس بلکی ار یو پا پخپل پیٹی پخپلو دی دا سزاکن دی دا پیگی کنا او ولید ابن مغیرہ مسلمانان طوی وی اتبعوک سبیلی احمل خطوایا پیګی کنا وی زما ده ولی دب ابن موګیروی وی زما تابعدار شه وی خیر د ګونا وی کنا او ستاسو ګنی نو ګناو قیامت جواب له څوک دشمن ده پیګی راضی عبد الله پیابا صاحب ویو چې خدا په دې مزمت کې دړي خلق و کری دا مزمت کړي د خدا د دا سنگ مزمت کړي نو ماته د اصل معلوم چې د پرچا به دار شو وَلَا تُعْقُلْ لَحَلَّا فِي مَّهِينَ حَمَّازِ الْمَشْعَئِمْ بِنَمِيمٍ دا سوزب نوسی بعد ذالک زنیم پوری تاری دیو پس تا دینا دا حق پیگی عرامی دیو عرامی متوید دیشی او دا خبری دینا دا, دا سمزمت چو خدای کر دی پیگی کانا دا سمزمت وی ماتا ندی یا چا اللہ دا بلچا کر دا ولید ابن مغیر دی ادچار دی خالد اب یو تراب ته وګورئ برته بیګي بس و نل ابن كا انو یې مزي ته وګورئ او وليد ابن مغره دي او د خالد ابن دادہ قصیج وی نکا سړی بوڅوي مخله پات څه کوي ثم اي لار او بیا تا خپل پروردګار ته مرجو کوم رجو ده په یو خه ما کوونبيختیفون تا کې چې تاسو واای کې اختلب کوون کې وهو لې لابي نظیر او ب انشتهاتې یا عم چې تاې گردووود خل ایفل ي خللی پکان لزمم د بل خلافت کوي. پو بازو بازان آو اللہ پورتا با کوم با او وف اناند پرور تکدي پ وکوم باستاسوو پ معین ا د پا درجاتو پاسوو په در جاو کي چ ما دي جاہ ورکي د علم۾ ورک دی ن ټو کې تحکاناناتتی ور ل اب وکوم د پارچ لاء ان تحانوچ بسومان في ما اغ ش کي ه کوم چ خ پاغسو درکي دي ان نرب ب سري و عقااب دند عذاب ولادي د طرف د او د نهایت بختو محروبانو د طرف د دوستانو وکړه سره وګوره د چیو مې ورګه سړک نه زه به سره سوره تیارا په مبارک ده مکی دیه هجرت نا محکه نازل شوه او دا ماته شو ویدیو چی د شمیره سوره چدی نه د توقیفیتونه دا صاحب شریعت نا ور در شوی دا تنم چدی نه دا نو شوک هذا تسمية دا كل صورة في اسمه دي جزء سرع ديت صورة آرات أصحاب الآرات ندق وجفة كراغر تسمية تنلل قل بإسم الجزء كل صورة شويدة في اسم, شو اسم دي جزء أشرب سرع داما کیره بس هم تبراشی کا خیری چارا پیان دا سوگتی شواحیبان دا آراب چلی چپ آراب پاندی ولاری دا سوگتی و بیاد بی آقبت و انجام صدی و نتیجه صدا او دا سورت چلی کنمی اتانی و ستو آیات دو سوا و شپگ آیاتو نم موزود دی سورت چه دا بیان المحا دی ویثبات الرسالت سمر نظر چه یو علماء ویمیم چو قبضو لدی ندوی که دوی دو, دو مسلی دی یو مسل چه دی اثبات رسالت, دا رسالت دا رسول اللہ دی آد وجنا کتاب انزل ایلیکا ابتدا دی کا. دی دی نظر چه کتاب انزل ایلیکا دا اثبات رسالت دی او بیاج دیکنا فَلَنَا سْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَا قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا رَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذٍنِ الْحَقِّ نقض ایک مضمون شانده جیس بات تا معاد محاد معاد مداد ومسلی پاکی محتم بشان دی شیسوات تا رسالت تا رسول دی او بیان نمعات دی او باقی خبر سمع چپک رازی ناغا چی دینو گے کسی ابنان دی فدیکی بدا قصص و بیان دا دی اا قصص و سرو مسبات رسالت کی او آغا قصص چی دینو پاگی بانی تسلیم کی نبی علیہ السلام تک خودیت نبی علیہ السلام تک خودیت خودیت بے حد میں حربان لے پر احمت شاملہ ار رحیم ایچ حد میں حربان لے پر احمت کاملہ علیف سوډ خدای علیم دی په خپل مراد شرع په معنا او په مراد د نو د خدای شي په سم مراد دی زموږ پیمان دی دا په باب باندې خدای او رسول کی او راز دی چې امت نو مت اکل دی پوي د نشه او دویله لفکی ایسو طلب اول دا دید مانا طلب اول دانا روا دید دید خود و رسول دوی منی او بیا متاخری نو کس ترجمی پکی دي نو اغام زوندی دی نوولمو دا سلی کلی دیدی دا کم دا خلپ و خبر دا چه دا حمزه مانا انا او دا لام مانا دا او دميم جده نو دای تی مالک تا او ثوات کی اشاره تی صبور تا بنا درو تا چان اللطیف الملک الصبور ذل ما بارب بن ما مہربان ایمه او ممنا ملکی ما اته کننګ چی کم دی نو کې صبر معنا صبر ایمان ہے تے صبر کوما چې مخلوق دې نو وی غنا غنا کوي او تبای کوي صبر کو او لنہ مسلہ چې کتابن اون زلیلے د دacije کنده کتابن موشوف تی اون زلیلے که تو سکنه کې تو د سپتی ا دا خبر د متداه محظوظ اید هاذا کتاب ان ذلئ لیک او فکر کوا دا ان ذلئ لیک چدی د دی او دا فلا یکن پی صدر کا حرج من هو دا جمله معترضہ ده په بابین د معلوم او ذی لک تعلل لو د علت په ما بین کې جمله معترضه ده زکه چې لتون ذره علت دي مدته د معلول له د علت ما بین کې موترزه واقع شوہ ادا یاد دره لتون ذره بهې ادا وزکر اچ دا اسم مصدر دی په معنا د تذکری دی دا اسم مزدر دی پا معنا دا مزدر دی او دا ذکرہ په محل رفکی دی دا پا کتاب دا پا چانتب تی دا کتاب تی پا آغا کتابون نمانا معلومش وچلی فلا میم سواد کتابون انزل ایلے کا او کتاب تسکرت للمؤمنین ندا عطب شو با کم زیبان دا پا انزل ایلیکا باندی عطب شو یعنی کتابن انزل ایلیکا و کتابن ذکر المؤمنی ندا پا انزل عطب دی اللہ رضو الجلال فرمائی چی کتابن دا قرآن عظیم یو عظیم الشان کتاب دی تنوین لپردہ تن... تنکیرو او دا تنوین برائی تعظیم دی آسی کتاب انزلی لیک اینازل شویلی تاتا اوستادا پی عمبری رفا صدی موجزتا دا دو دائیس پات تاری ادا پا ما بین کی خبر رالا چو پلا یکن پی صدر کا ندی کی گی پی صدر کا پی قلب کا ذکر دمحل دی مراد تنحال دی ندی کی گی پسینستا کی یعنی پا قلبِ اتحر کی حرجن من حرجن یو ترجمہ علماء اودا کریدا تکلیف زیقتو من ہو زیقتو تنگی من ہو من ابلاغی إِلَ النَّاسِ دامن چې او د دې خوب په مابین کې یو ټکی حزر دی مِن إبلاغه إِلَ النَّاس ندي کېږي پښینستا کې تکلیف او در رسول د دې خلکو ترا د دین په دات چې رسېده خلکو ته کنه د دین په پښینه مبارک ک کې تکلیف ناراضي پوئی گی ولی مخافت انتو کذبا اے پلا یکن گردہ سے دپیادو اے پلا یکن پی صدر کا حرج منہو نو ته یې ری ګردین چې د دې په تکذیب شي نو پدې ست زغم جلدی پدې ځای مقام ته وله چې باب د رسالت باب د رسالت کې چې د تبلیغ زوړيدي او تبلیغ تا اقفاق مل دو جوه وبانه کړي نبی اړتیا چې کوم دې زله خبا کوي یو ترجمه ولې مو تعلق خا و مبلداه یو ترجم خود قشوه او بے مدان چفلا یقن پی صدرکا ندکیگی پا قلب پا سنستا کی پا زلستا کی حرجن شک لنتظر حرج مانا استکلیفن شکر تردد من ہو من نزولهی الیکا دا نزول دا دینا دی یکینا من من اللہ د د نزولنا زکه چې دی یقینا منزل من ل الله وشوې دا چې نوګه کې تفسیر د شادي تا تفسیر دا بلې نه دی اولنې تفسیر شو نه غږه د جمهور ته من هو د نزول د دنا زکه دی یقیني فورته نازل دی په کې شک شو بن شي اې شخص په کې نيشت ادا نصره پر نازل شوی دي دا دې پر نازل دي لتونزل دا قا غي لطي دا قده اون ناس بيهي دې مفعول محلوب تي او مفعول ولي حدا بشو دي ترخيص کراغلي دي وَقَدْ يُحْزَقُ الْمَفُولِ لِتَزْحَبَ نَفْسُ السَّامِعِي كُلَّ مَزْحَبِ مُمْكِنِن کَلَكَلَ مَفُولِ حَذَبْ كِيگِ ها چه نفس تا مخاطب گئی کی زحابو کی ار مذبِ ممکن تا چه تقوی رئی پدی بانده تمام خلق او بیم یو خو انزلی لیک او بلو دیکرا او دا کتاب نسیت تداولن ترخیر پوری للمؤمنین دا پرد مسلمانانو اتتویع چا دیو خو تماما علم تا نسیت کی دا تخصیص دا مومنانو سنگوشو منگوی دا تخصیص دا مومنانو پا اتبار دا نپی دی دا نپا پی جاواش دا نپا پی دویعش دی دا او صعامو متا خدای پاک برمائی دا خدافی عمبر الاسلام مطالق خبرشو طولو متا خدای پاکوی اتبیرو دا طولو متصر خطاب دی اوامنا سره ات تبعو تاسو ته بيدار شئ ماده اغه مقدس کتاب انځل لیلیکو چې لازم شی بی تاسو ربکم په واسطه د حضور مبارک د دتابه دار شئ اتکادن و عملن پنځ په تکادو ساتي په عمل وکي او الا ته تبعو او تابیداری مکاوې سیوا د خدای نه مې دونیه کې زمېر چا تراجې دي دا خدای تراجې دي ویږي کنن دا مين دونیه سیوا د خدای نه کوم خدای منزل ل القرآن دی اندیو ک کوي نه ګټو چې ظاهر کې قرآن یزیم یعنی مرجع معلومي کې یعنی تته سوتا بیداری مکوي سوا ددي الله نه چ كم منزل القرءان دي جو قران يزي مينزل کړي دي تاسو ته بیداری مکوي اوليا بی بيجي ته حاجت رواو دوستان تاسو دوستان مې رابینا کړدي چې بي زمون حاجتون پوره کوي اوليا من رفقا او ملګري سوا د خدای الله فى قليلما تذكرون دا تركيب سنگه دي تذكرون قليلما لكن دا قليلما ما شده كنا برا قليلا دا ولی مرسوب دي تذكرون بقول دي ادا ما فى تركيب كسوا كشوه دي دا دقلت تاقید دي دره ما حبره پا دا ولی مقدم شو زكادن التحر پيرویچ دي نواغصه دي نن دي ااکمانگا دا سووا يو كَوَلَا تَتَّبِي مِن دُونِهِ أَوْلِيَا تَذَكَّرُونَ قَلِي لَمَّا نو حرپ روی بأعليب شئ حضرت ده حرپ روی سره عائشة سنن دل المؤمنين نو تذکرون سر موافقة تراره داماناشوه چه قلی لَمَّا تذکرون دیر کم نسیت قبل ویچ پا منزلت عدم دی ایس اعتبار والی نشتا نسیت ای نسیت لیس اعتبار اشتا ای لکن نسیت لی اعتبار دی که پورا نسیت قبل والی پورا دیر لیس اعتبار نشتا او اللہ پا کوئی شتاسو پی کرو کن و کم من قریتن کمی خبری دی. وکاثیر من قریتن دیر زیات د کلو نه کده صاحب یا خصوصی قران یزیم په دې مجاز داصی برفور ډکته علماي تب تانی وی دي چې مجاز په قران کې د حقیقت نه زیات او جې وردا وی دي چې په مجاز کې هغه مزايا دي او په مجاز کې هغه خصوصیات دي چې حقیقت کې نشته اوس په دې یو ځای تو ګورې کم نو کم کم یو کم د تې نوکا کمې خبرې دي وکسیرا من قريه من اقل قريه د اپه کې حذف او دې زیاته صاحبانو د کلونا اهلک نا هم هلاک نه فجاءه دا فجاءه پترکیب کې سوا کشوي دي تر څو دا فا کما فا تفسیر دا دا دا دا د حلاکت تفسیری د کنا نفشوی دغه تفسیری د حلاکت دی لکه ته دا شوی د ما ته فکر کو هدايي په هیڅ ګورا توزع فلان بلانجو د څوک ته څه فکر کوو دغه په توزع فلانن فغسل وجهه ويده ومسح على رأسه وغسل رجلئ ده تفسير ده وجود ندي ودر سبل شعري کا دخل توضع هولان فغسل وجهه ويده ومسح على رأسه وغسل رجلئ لدر تفسير ده وجود اكدر سبل شعري کا دخل پتا ہمارا لبچے کنا ک دفع تفسیری نہ دا یعنی فجاء ہا دا سے نہ دا جدا پاتاقبیہ ف... من قدیتن اہلت نہ ہا نو پجاہا مقدم دی اک مقدم دی فجاہ باصلا نم اج اتب اس خو په هلاکت مقدم دی نو هلاکت چ دا پم په کی یعنی هلاکت چ نو دا مقدم دی دا موخر دی رچانا دم اج اتب اسنا تقشت د جحلا کونو و اسینګ اج اتسو ته په وی دانی جوړیږي په دې اعتبار علماء لګی دی چې دا پاکم ده پا تفسیریه دا فجاء حنو بسراغلی دیغه طبہ اسونا شدۃ عذابنا بعثت و شدۃ عذاب دمنگا شدۃ عذاب دیر بدرین عذاب راغلی دی بیا تند شپې پټیم کې نباذ کسان ته د شپې پټیم کې عذاب راغلی چې دی د شپې په آرام مدته دی 하다 وقت ترا حتی او بدی ټیم کې عذاب راغې نبال مشوا چپه وخت راحت کې عذاب راغنو خدای دې قوم نه لخرپلي آو. او هم قائلون دا قائلون چې دې د قول نه نه دي بلکې د قیدولې نه او هم قائلون او یا داخله چې دې نسو یا بدوی د گرمي په وخت کې آرام کو مطلب دا چې د گرمي پټین کې ځهارانه کلکاو پا دیر تیم کی پی عذاب راقل قیل اللہ پیجی نے کانا استراحت نسب النحاری ویلم یکن معاہ نومن قذاف الجلال استراحت نسب النحار تو وی اگر چو خوب نہیں حلی پا کوئی چو فماکان دعوی پس نو چکم دی دعا دی فماانت دعا دی بلن ددوی حتا ضرور ددوی اذ جا اذا احمر کل چرها زوته با اسونا آزاد زمنګا الا قابس مگر دا چې دی وی چې انا کنا ظالمین چې موږ حق تلپی کړی دا موږ حق تل핌 کړی دا نو مطلب دا چې اقرار یو کو خدا وخت یې اقرار دی چا دا ابراشن په دی وخت وروړه چفلنا السالنا الذين ارسل الييهم نو خام خامنګ بپختنه کو د انسانانو نا ارسل الييهم چاغی ته پیغمبران ديګل شوی دی دي چې خلق دي د پوسپدکو ا办 د پوسپدکی غی شله ما پارا کې را روان دی مازا عجبتم المرسلین مازا پدې کول به کو مازا عجبتم المرسلین داتو سچ کم دینو گئے که جواب ورکلو پیغمبران تنبیم منلیو کنو ممنلی داتا پوست پتی کی اولا نسألن المرسلین او خام خامن با پختن کو تب سوال بکو دب پیغمبران اونا سنگا مازا او جیبتم ناقلی مختی دیر رسولا فَيَكُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ تَقَدِ مَخِتِي فَا غَمِمُوِي دَعْمِمُوِي أَسْرَدِينَ أَوَ اللَّهَ بَقُوِي شَفَلَنَا قُسَّنْ خَامَ خَامَنْ بَبَيَانُهُ فَدْوِي بَانِ طُلْ أَحْوَالِ دَوِي تمام أحوال دَوِي دَا تمام أحوال بَمُنْ فَدْوِي بَانِ بَيَانُهُ تمام احوال بمنګه په دوي باندې بیان با وکاله په دې نو به علم یې یا نه سمانا او به علم على اعمالهم په علم باندې چې د موږ به علم به د دې په معلومات باندې دوی کوم اعمال کړی دي په دې زما علم دی, پا دی الله پاکوي او وما كنا غائبين او مونګه نه یو ده تبلیغ ده پیغمبران ونا او ده جواب ده خلقونا چه پیغم پیغمبران و جواب یعنی تبلیغ دیکھلی دیکھلی دیکھلی دین دی guellہ زده غائب نیم ما بلکی با خبری زا منگ خبر غائبین سما دا... ن منگ نیو غائب دا... یعنی بی خبر ده تبلیغ ده پیغمبران ونا ده جواب د خلقونا بیگی د جواب د چانه د جواب د دا دا دا خلقونه داغي نظامي علم جنا کایب د دې الله پاک کوئی چی د به مسئله شروع لید چې مسئله د ماهاد وال وزن او وزن د اعمالو ادا یوم ازن الحق شبقیت کی دا ترکیب کړی دی چې وزن دا موثوق تی الحقوی صفت دی الحق دا موصوب سره د صبت نه مبتدا او یوما اذن په اعتبار د متعلق سره خبر دی تیکتا اکرته وایي چې دا, دا موشو په د شپت په ما بین کې فصل دی نو دا پاج نه بیندي مبتداو خبر د یو بنعده بیندي اصل کې عبارت داری ولوزن الحق یوما اذن واقع یوما اذن او ځان یقعو یوما اذن وزن حق چې وزن یوم ایزن واقی کی پا پا دا سنگ وزن الحق و چا عدل لی چنبا کی پا دا ظلمشتا ندر چاپنی کونکا میشتا په چاپا دوکی زیادت چا وزن دا آمالو توڑ دا آمالو وکی پیگی آ کتووی ایچی را خواب بس اصخو مسلاح حلشوی دا خو خیر کتووی ایچی دا آمال چی دی نو دا آراج دی او اعراض چه ده نو دا نصر لیه دا جواهر تللی کی, کی نو پا دی که مختلف جوابو ندی خوک کلی جوابی پا دی وقت دا دی او سره لاشی لاتر تاوی زتی بینی ولی ما اغاو تا دا دا, دا اکیتا ما میتر کی دی او اغیس سره معلومه کی تل ولو تلی تبا ولو تلی, تبا ولو تلی نو تبا عراض ندی حماس دی عراض دی کې جو هر دی عراض دی دنگر نو چه بندی تلی ل على کويش تا کنه او یو کم سل درجه ته نو چې دې بندته ارزق او تل نو خده به څنګه او بل حدیث کرا دی چې نیک اعمال به صورت اختیار کی او بد اعمال با صورت اختیار کی نو دې عراضونه به الله جواهر جوړي وی درهم جواب د بخاری په حشیلی کلی دی دا دی پا آوی دا خبل زمانی خبری او کنا دا زمانه کې خدا شهنیش دی جمان کمولی دی دیکتا ناغوی دی دی دا امسر زکا چه بی با پا دی تلکی بتل لی کی سو عمال نامی بتل لی کی ناغجو حر دی قاغذ دی کن قاغذ با دی لی کل شوی دی کی ا زمون دمانه کې مسله بالکل حل شویده الله په کوئی چ په منځه کولک ا رسول کو نو دمانه شو ول وزن او وزن د اعمال دا پرد او رز بواکی کیږي چې وزن چې حق ته حد سم عدل دی نه په کې بچاځي آتش تا چې دل یعنی دسو د نیک اعمالونه کمی وشي یا په بد اعمالو کې زیاده شي د دې نرشتو توقس ما انسان دی ومن شقولت موازينحو ارسو کو چدرنشو موازينحو دا موازين جمع د موضوعون ده یا جمع د میزان کده موضوع شو خو خبر پروا نه مخاو که موازين جمع د موضوعون شي نو اس پروا نه شته خو که موازين جمع د میزان شي م بیا ډیره د او مونږ خو یې تل یوه ده ټیک ته تل خو یې هو د میزان یوه ده او دلته خو ډیره لاندې مونږ کوي وو چې دا جمعیته په اعتبار د عزت ته چون کې ډیره لو یاده هغه دنو بس نو دا, دا جمع اچل کنه دا د سب په عزت په اعتبار جمع شوی دی چموا زین بس یوته لنې د بلکې دی دی فېګې نو د ار یو قسم عمل د پارزان لته لکه د صلات د پارزان لدا د زکات د پارزان لدا د صوم د پارزان لدا د حج د پارزان لدا دا هغه جواب د بوخاری په حیشه کړی دی فېګې دیم کړی دی دا اوس چې میو ک چې یې د ار د پارزان لمستقل لته لدا قاموا لا والله والله خلات توي سريح حيرت كي واقعي كي وين <تصفيق> <تصفيق> قول جدي مع ده جمهور دي اغا شو كو چرنشوا ده نيكي ده پس قلاصي دقروا باص نپولا اغتلي ده نيكي ده درني شو يعني تل درنشوا اولائك هم المفلحون اولائك هم الناجون دخ کسان ناجون دي مفلحون سمنا دې د جهنم نخلا شو جنت ته بلا شي پلاه همدار شه چې د فد مزرين پکې وي او جل بمنفعات میلې په پلاه صحیحې بس راځه دا کومه معنی ده چې همون النار الفائزون بالجنه تقدموا مفلحون معنا مخصم کړي او فلا پاره کې ممن خفت موازین ہو وغسوکو جس پکشوا آغا تلی دنی که ده تلی دنی که ده سپکر آلا اللہ محفظنا فولائک اللذین خسرو انفسهم دا آغا کسان دی چیدوی فتاہ وان کی غردو لی دخفل زاننا ولی از دا, دا خدای عذاب خدا تور مخیر کرکنا بی ما کانو بی آیاتنا پاسوب دا رمانځي او دې د مې په آیتونو باندې یزدمون چې دا غي حق تلپی به کو نه ظلم به پکاو اه دې شو داوس یو سمند پوری الله بیان د نعمتونو کوي دا داسې نعمتونو دا بیان دی چې انسان په دې مجبور کوي چې ایمان په خو ډاروي اګم دګه یې چې انسان انسانی داغه به وېچو دڅکلي یاده د سونکو ما نو په دې مجدورا کوي د دې نعمتونو بیان د دې شروع کی دا نعمت تصرف په ارض لا ول ورا ما لقد مكنناهم بهشکه موږ ټکان ورکلیدا قدرت ورکلیدې د خلق د په ارضه پزمک کې چې څ څ قسمه تصرف پکې کینو دا غریباګنه ده ها نو کوی په کې وباسنه سنوی که کنی سنوی که قبر پکیوباسی سنوی که با آبادی پی غریبت سنوی بات تابیدار دا چسو پی کئی غا کئی که ازو پیگی پسل پی کریدا سنوی دا ماناتا قدرت موتو دا سری دا بیان دنیا آمدتا تصرف فی الارد دا بیان دنیا آمدتا رزق تي. که بخان ده بدن پا چاده بدن پا دیدن وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معائش. او منگا کرده ولی دیو پیدا کرده استاسور اپارا فیحا پا دیز مکہ کی مَعَائِش جمع ده د اسباب د معیشت اسباب ده زندگی تیرولو رادجی او قلیلًا ماتن دیخو ده مختضا با شاکر بی قلی لما تشکرون تشکرون قلی لما هاو پیگی لغن دی شکر داکا ویچ چه قابل اعتبار نده قابل اعتبار ده ولی اتیمان وسترنش کرکو ولقد خلقناکم در دری بیان در نعمت ایجاب دا بیان نعمت ایجاب ده ولقد خلقناکم ثم مصورناکم ندا پزاہر نجوری منګه تاسو پیدا کړن بیا صورت درکو ها تاسو هم سورت درکا. پیدا کړن بیا صورت درکو او مراد د دې خلقناکم نہ آباد یا زم الله السلام موږ ودا شو وای چې ولقت خلقناکم منګه تاسو پیدا کړې یعنی اسباب د پیدایښت د ادم الله السلام ما شروع کړو ټیک ده ثم او بیا موږ صورت درک تاسو ته یني استاسو پلاټ چې ادم علی السلام د تکا ثم قلنا دا دا صدې دا نعمت اکرام دی دا سنورم نعمت او د اکرام دی ثم قلنا للملائکه سجضو او بیا موږ اوبې ملائکه ته چې تاسو سجدهو لګوي لپاره ادم کی مو مکمل تحقیق پاوهله پاره کې کړي دي ماته ستوي چې بیا السلام ته فاسجدوا الا ابليس د ټول پرستو سیداوله کولا مگر ابليس نه لم يكن من الساجدين د نشو را سجده کوله پګي لا اجل العجب والحسد یو پکې عجب او بل پکې حسد په دې ظالم کې یو عجب او بل پکې حسد د تک وجنه چې کوم مسلمان نشو قال الله تعالی وتوبي جما منک تست شی منه کړي الله تسجدات السجدة کولړه لا غایبدی بيږي الله تسجدہ کا اند تسجدہ ها زګ چې دی خمنی د عدم د سجدې نه دی کمنی د سجدې نه دی ها ته د از احاتو کو جما تا تا امر کو بسجود امر خما په سجدې کړي دی ولیدې نه د دې چا دم اللہ علیہ السلام ترے سجدہ لگولی با قالا دیخ پر الحبر شورو کرا انا خیر من زبحترے مددنا نو خیریت دا علت دا عدم دا سجدیشو فیگی نادر جی بس او دا سدی تا دا خیریت دلیل دی خلتتنی من نارن تا دا پیدا کری مدد اورنا و خلتتو من فین پیدا کری د خد اقانون دا دے چھو اور چھ جسم لطیب دے جوا نورانی دے روا علوی دے درے او خط چھ دا جسم کسیب دے جسم کسیب دے او ظلمانی دے اصفلی دے درے خبری پکے ہوئی لیکن قاضی بایزا بھی سیب دی جدا لیند او کښوې دي د نظر سر پی په علت مادی کړي ری چټویندي او علت سوري چې په وخت فيه مروحي کومه اشاره شوی د لارې نه غافل دي ادقنه ی علت فاعلی چې لما خلق